Tervetuloa jälleen kerran Areopaki-podcastin pariin. Meillä on täällä tänään erikoinen yhdistelmä. Täällä ei ole niin kuin Lari ja Aku, kuten normaalisti, vaan täällä on Aku ja Olli Pekka. Morjens. 1975 vuonna ilmestynyt kuuluisa elokuva Tappaja Hai kertoo pikkukaupungin Serifin ja parin kalastajan taistelusta tällaisen ihmisiä syövän Valkohain kanssa. Elokuvasta tuli erittäin suosittu ja siitä seurasi se, että haiden metsästys ja haiden tappaminen oikeastaan ihmisten huviksi kasvoi aivan valtavasti. Ja moni ihminen alkoi uskoa, että haititse asiassa on valtava vaara ihmisille ja niin kuin haitsoa koko ajan ihmisiä, kun ei tarvitse mennä kuin johonkin mereen vaan uimaan. Vaikka todellisuudessa hait erittäin vähän ihmisiä ja esimerkiksi virtahevot, joista kukaan ei ole tehnyt tällaista elokuvaa tai kirjoittanut tällaista kirjaa, missä ne tappaa ihmisiä. Ne tappaa kuitenkin paljon enemmän ihmisiä kuin haikalat. 90-luvulla ja 2000-luvun alussa Dan Brown kirjoitti sarjan kirjoja, jotka käsittelee uskontoa ja tiedettä ja erilaisia salaliittoja katolisessa kirkossa. Niistä on tehty leffoja. Niissä on välitetty kaikenlaisia näkemyksiä siitä, minkälaisen tieteen ja uskon suhde pitäisi ymmärtää ja, ja mitä kaikkia kirkko on puuhannut. Ja tällaiset... Populaarikulttuurin tuotteet tosi vahvasti värittää sitä, miten ihmiset näkee todellisuuden ja, ja minkälaisia mielikuvia ihmisillä nyt on vaikka katolisista paavivaaleista tai yleensäkään niin eläinten vaaroista ihmiselle. Ja me halutaan tässä podcastissa nyt käsitellä populaarikulttuuria näistä syistä ja me lähdetään siitä liikkeelle, että populaarikulttuuri itse ei ole mitään erityistä neutraalia viihdettä, vaan koska se muokkaa jatkuvasti meidän käsityksiä ja mielikuvia, niin on hyvä niin kuin, keskustella siitä näinkin niin kuin, lähes vakavien tutkijoiden kesken kuin minä ja Olli-Pekka. Ja Olli-Pekka Vaini on tosiaan dogmatiikan lehtori, dogmatiikan dosentti ja erityisen perehtynyt näihin populaarikulttuurin aiheisiin ja on, on kirjoittanut teologiasta ja populaarikulttuurista. Olli-Pekka, mitä populaarikulttuuri on? No... Jos lähdetään katsoa ihan sitä kontekstia, missä tämä termi populaarikulttuuri – ensimmäisen kerran käsitteenä nousee esiin, niin se on 1800-luvun puolivälissä. Ja, ja silloin on tällainen vähän niin herjaava sävy. Eli populaarikulttuuri on sitä, mitä tämmöiset yksinkertaiset niin juntit äh, puuhailee, – kun ne haluaa niin viihdyttää itseään. Ja, ja tästä niin hyvin pitkälti Victoria, niin sen englannin kontekstista, sitten meille siirtyy tämmöinen käsitys, että populaarikulttuuri on jotakin niin kuin halveksuttavaa, että se ei niin kuin kuulu, kuulu niin kuin, uh, hy hyville, hyveellisille ihmisille ja, ja sitä ei niin kuin tarvitse ottaa vakavasti. Mut sit Eli. Ei, joo, mutta joo. sitten jos me niin kuin katsotaan, että no, mit, milloin populaarikulttuuri ilmiönä ensimmäisen kerran nousee, niin – Silloin me puhutaan sellaisesta ää, kirjallisuuden siis tai, tai ehkä niin kuin näytelmän ä, lajeista, joissa niin kuin, ä, otetaan joitakin tärkeitä, olennaisia teemoja. Esitetään niitä semmoisella tavalla, jota nyt tämmöinen niin tavallinen kansalainen kykenee ymmärtämään, niin totta kai silloin mennään aika pitkälle historiassa, mutta yksi tällainen määritelmällinen tapa lähtee jostakin renesenssään kirjallisuudesta, jossa itse asiassa tilanne on, on se, että, että se on nimenomaan kulttuurinen eliitti, Erasmus Rotter Rotterdamilainen tai sitten niin lääkäri Benediktiini François Rabelais, jotka kirjoittaa eliitin jäseninä tämmöisiä kriittisiä humoristisia kommentaareja siitä, mitä sekä eliitti että että niin kuin, tavalliset ihmiset puuhaa, ja niillä oli silloin jo tällainen niin kuin, kriittinen funktio, eli niillä pyrittiin ikään kuin paljastamaan se, että nyt keisarilla ei ole vaatteita, ja, ja tekemään se yleensä niin nimenomaan huumorin keinoin. Niin, eli Erasmus Rotterdamilaisen kuuluisa teos oli tämä Tyhmyyden ylistys. Jossa, joka oli tällainen popu, oman aikansa populaari bestseller. Kyllä. Ja, ja sitten Erasmuksen teoshan levisi, levisi hyvin ja sitä luettiin laajalti. Rabolein, nämä niin seikkailut, ää, niin ne, ne joutui sitten vähän sensuurin hampaisiin, koska siinä se kritiikki oli jo sitten aika niin kuin, paljon enemmän kohti kuin sitten Erasmuksella. Mikä siinä oli se kritiikin pointsi? No, äh, se keskitty samaan tavalla kuin Erasmuksella nyt lähinnä katolisen kirkon tiettyihin niin väärinkäytöksiin, ähm, mutta myös tällaisen, ar arvosteltiin tällaista niin yksinkertaista maallikko huurskautta, jossa, jossa sitten ajateltiin, että tämä huurskaus kohdistuu vain tällaisiin ulkonaisiin muotomenoihin, eikä niinkään sitten tällaisiin sisäiseen elämään tai mielenmuutokseen, eli siinä niin nähtiin, haluttiin kritisoida sitä, että kun ihmisten tämmöiset pyrkimykset toimia hurskaasti, niin kuin suuntautuu väärin kohteisiin. No, miten oli Pekka, populaarikulttuuria sitten oikein tutkitaan? No populaarikulttuurin tutkimuksessa on oikeastaan vähän kaksi äh, tällaista lähestymistulokuulmaa, josta ensimmäinen on tällainen... Äh, analyysi, jossa nyt arvioidaan niin yleisesti tämmöisen ihan niin kuvauksen tasolla, että millä tavalla populaarikulttuurissa esitetään tiettyjä kunkin yhteisön perustarinoita ja, ja niihin liittyviä myyttejä. Eli se on tällainen niin neutraali, neutraali kuvaus. Sitten voidaan niin arvioida tarkemmin sitä niin kuin, koska populaarikulttuuri alusta asti on halunnut olla tällainen niin kuin, niin kuin kriittinen elementti tai toimija, joka haluaa muuttaa yhteiskunnassa tiettyjä asioita. Niin sitten voidaan arvioida sitä, okei, no mi, mi, mitä, mitkä on ne asiantilat, jota se haluaa muuttaa ja mihin suuntaan se haluaa muuttaa. Ja, ja tyypillisesti näitä kahta niin osa-aluetta sitten arvioidaan populaarikulttuurin tutkimuksessa. No, minkä takia sä ajattelet, että, että on hyödyllistä ajankäyttöä tämä populaarikulttuurin tutkimus niin – tutkijoille yleensä, että mitä me nyt ylipäätänsä voidaan oppia tästä? No tietenkin populaarikulttuurihan on, on jotain sellaista, mikä kertoo aina jotakin meidän ajasta, mutta se tapa – miten se kertoo on se, että se tiivistää tyypillisesti Ää, tiettyjä trendejä, ajattelutapoja, mitkä on pinnalla. Ja, ja se on, että voidaan pitää vähän tämmöisenä jonkinlaisena niin haavina tai katiskana, joka poimii – Poimii nyt sieltä ajan virrasta tiettyjä, öö, tiettyjä elementtejä esiin. Sitten voidaan niinku käyttää tällaisen niinku meidän oman ajan, ajan analyysivälineenä. Eli se on tällainen ajan hengen tiivistymä tietyssä mielessä. Joo, kyllä. 2018, eli viime vuonna oli 200 vuotta kulunut siitä, kun yksi kuuluisimmista ehkä. Yksi kuuluisimmista kirjoista, mitä on koskaan kirjoitettu, nimittäin Marischelin Frankenstein ilmestyi 1818, tai siis ei ilmestynyt 1818, se ilmestyi 1820, mutta, mutta kirjoitettiin silloin. Ja mä osallistuin itsekin tällaiseen kokoukseen Roomassa, minkä Notre Dame-yliopisto järjesti, missä tätä Marischelin Frankensteinin vaikutusta sekä sen sisältöä arvioitiin tosi monesta eri, eri näkökulmasta. Ja, ja tässä on eläinen merkki, populaarikulttuurin teos joka elää vielä, kaikki tietää, mikä on Frankensteinin hirviö, se elää elokuvissa ja sillä on massiivinen jälkivaikutus. Ja tästä on ikään kuin hyvä aloittaa tämä 1800-luvun populaarikulttuurin tarkastelu, joka elää vielä nykyhetkenäkin. Joo, siis tämä 1800 luvun on hyvin mielenkiintoinen nimenomaan populaarikulttuurin, Kannalta, ja, ja sitten myös nimenomaan niiden kysymysten kannalta, mitkä Areopagia on, on kiinnostanut, eli kuuskonnollisen maailmankuvan ja ehkä tieteellisten tai sekulaarisen maailmankuvien tämmöisen niin kuin, kanssakäymisen kannalta. Eli, eli Frankensteinissahan, kuten ihmiset hyvin tietää, joko elokuvan, kuvaan tai elokuvat nähneinä kirjan lukeneena. eli siinä on Viktor Frankenstein on tiedemies, jota vaivaa elämän rajallisuus, kuolema ja hän haluaa sitten tieteen keinoin niin voittaa kuoleman ja hän sitten luo ihmisen osista sitten tämän hirviönsä, joka sitten jää vaille nimeä, eli, eli tähän on ehkä yleinen väärinkäsitys, mikä liittyy Frankensteinin, on se, että se Frankenstein on nimenomaan tämä tiedemies, eikä se hirviö. Hirviä nimenomaan se on olennainen osa sitä tarinaa, että sitä hirviötä ei nimetä. Ja sitten siinä on vielä tällainenkin ulottuvuus, mikä ihmiset yleensä muistaa väärin, koska äh, ne muistaa tämän elokuvan, jossa tämä Frankenstein itse iloitsee, kun tämä hirviö elää. Eli huutaa, it's alive, it's alive. No kirjassa se homma ei todellakaan mene näin. Vaan se, mitä siinä tapahtuu siinä herättämisen, eloon herättämisen, elon nostamisen hetkellä, on se, että se Frankenstein järkyttyy kun se näkee nyt ensimmäistä kertaa sen elävän olion, jonka se on itse luonut ja kauhistuu ja menee itse asiassa lähtee karkuun juoksee siis ulos rakennuksesta ja, ja anteeksi, menee ensin piiloon muun mielestä makuhuoneeseensa ja sen jälkeen pakenee paikalta ja jättää hirviön oman onnensa nojaan. Joo, siis tämä Frankenstein teos on, tää on niin kuin huikean rikas ja monitasoinen teksti ja, ja sitä on myös – tulkittu monella, monella eri tapaa ja, ja niitä teemoja, mitkä siinä, siinä risteää. Siinähän yksi olennainen teema on ikään kuin, tämmöiset niin kuin jumalan ja saatanan metaforat, että, ja että kuka, kuka lopulta on se hirviö, onko se se luotu hirviö vai onko se Frankenstein, se tiedemies lopulta se hirviö, joka luo jotakin, mitä hän ei kykene hallitsemaan eikä rakastamaan. Mutta, mutta tämä niin hämmästys ja kauhu tämmöisen niin tuntemattoman edessä, niin tämä on hyvin tyypillinen ilmiö 1800-luvun äh, kauhukirjallisuudessa. Eli tämä moderni kauhu, kauhugenre syntyy pitkälti niin 1800-luvun viktorianisessa Englannissa. Ja, ja siellä tällainen hyvin tyypillinen kertomusten rakenne on se, että päähenkilö on tiedemiestieteilijä, akateemikko, jolla on tällainen kylmän laskelmoiva mieli. Ja, ja hän sitten niin kohtaa ilmiöitä, joita hän ei voi ymmärtää. Ja näiden erikoisten kohtaamisten seurauksena tämä tiedemies joutuu jollakin tavalla niin muuttamaan, muuttamaan näkemyksiään. Ja, ja näin tapahtuu sitten myös tässä niin Frankenstein-kertomuksessa. Mm. Ja näyttäisi, että se on niin laajasti muutakin 1800-luvun kirjallisuudessa elää tällainen rationaalisen ja mystisen jännite mielenkiintoisella tavalla, joka ja näkyy niin, niinkin ihmisille tutussa asiassa kuin Sherlock Holmesissa. Ja, ja Sherlock Holmes on tällainen niin rationaalisen ajattelijan, tämmöisen sen rationaalisuuden perikuva – joka sitten kuitenkin joutuu kohtaamaan omituisia ja mystisiä ilmiöitä, joita hän sitten rationalisoi tavalla tai toisella, ja usein jännite rakennetaankin, että miten tällä yliluonnolliselta näyttävä tapahtuma tai joku aave tai haamu, jotka seikkailee myöskin näissä Sherlock Holmes novelleissa, niin millä tavalla tämä Holmes sitten pystyy tekemään niistä, kun selittää ne luonnollisiin tekijöin ja saattaa ne tämmöisen rationaalisen ja loogisen maailman, tietynkaltaisen viktorinisen maailmankuvan piiriin. Joo ja sehän on kiinnostavaa, että Holmesin luoja Sir Arthur Conan Doyle, hän oli niin kuin ei tällainen Holmesin kaltainen rationaalinen älykkä, vaan tällainen puhdas, puhdas mystikko tai suorastaan esoteerikko satuin joskus New Yorkissa törmäämään täällä niin Momassa eli Museum of Modern Artissa – sen Doilaa käsittelevään iso näyttelyn, jossa käsiteltiin nimenomaan tätä Doilen esoteerista puolta, – jossa oli hyvin paljon niin erilaista materiaalia hänen kiinnostuksista vaikka haltioihin ja, ja niin valokuvaukseen niin – valokuvausmetodeihin, joilla otettiin niin kuvia haltioista ja druadeista ja menninkäisistä ja, ja kaikista muista – Tästähän seuraa sitten aikanaan myös se, että vaikka Doile tuli kuuluisaksi näiden Holmes-novellien kautta, niin sitten hän kuitenkin elämänsä loppupuolella muuttui tällaiseksi eksentriseksi hahmoksi, joka oli pois julkisuudesta juuri näiden näkemystensä takia, ja juuri tästä syystä meillä ei ole Arthur Conan Doylen patsaita, vaan hmm. meillä on Sherlock Holmesin patsaita. Kaikki tuntee Sherlock Holmesin, mutta, mutta kukaan ei tunne tätä Arthur Conan Doylea, koska hänestä ei tullut – tällaista samanlaista julkista kuin hänen hahmostaan, koska hänellä oli aika idiosynkraattisia näkemyksiä. Hmm. To, toinen kirjailija, jolla sitten tämä, tällaisen niin kuin jonkinlaisen luonnon ja yliluonnon välinen dialektiikka – niin kuin, toimii ehkä vähän niin kuin rajumassa muodossaan, on sitten H.P. Lovecraft – joka, joka tunnetaan niin näistä kauhu, kauhuteksteistään, tosta, joita itse asiassa kaikki on, on käännetty ei kovin kauan aikaa edes sitten, sitten suomeksi. Ja, ja tota, Lovecraftillahan on, on myös tällainen hyvin naturalistinen tai jossakin mielessä jopa skientistinen käsitys ää, todellisuudesta – mutta se yhdistyy sitten tällaiseen, eli siinä viedään tämä tämmöinen hämmästyksen elementti niin pitkälle, että tavallaan niin noudattamalla tätä tieteellistä metodia, niin ihminen aja itsensä, itsensä hulluuteen. Ja, ja tämä on myös niin Lovecraftin monet sankarit on, on tiedemiehiä, jotka sitten törmää tällaisiin niin ymmärryksen ylittäviin tapahtumiin. Mutta, mutta tämä niin tieteen tietä kulkeminen ei joudakaan niin suurempaan selvyyteen, vaan nimenomaan sitten niin järjen menettämiseen. Joo, se on kiinnostavaa tässä Lovecraftissa, joka tietysti tulee vähän erilaiselta taustalta kuin Doyle. Doyle oli brittiin, Lovecraft oli taas amerikkalainen eri, eli siinä kulttuurissa. Niin, niin siellä tällainen, myöskin tämmöinen samanlainen rationa, tietynkaltainen rationalismi elää, mutta sitten – tämän Lovecraftin tapauksessa on aina niin, että se henkilö on rationaalinen tiettyyn rajaan asti ja sitten ikään kuin ihmiset pyrkii muodostamaan tämmöisen rationaalisen kuvan todellisuudesta, mutta se niiden mielenterveys oikeastaan perustuu siihen että sitten kun alkaa tapahtua asioita, mitkä ei sovi siihen kuvaan, niin jengi alkaa flippailla, eli ne alkaa seota yhä pahemmin ja, ja usein mitä enemmän ne kohtaa tätä ää, ymmärtämätöntä, käsittämätöntä niin niiden mielenterveys alkaa rakoilla ja siellä kiinnostavalla tavalla nostetaan fokukseen tämä ikään kuin tiede ja järki on tämmöisiä ihmisen mielenterveyden hallinnan välineitä ja sitten kun niistä ne, ne alkaa kärsiä, niin sitten alkaa myöskin mielenterveys mennä. Joo, siis Lovecraft on viime vuosina saanut vähän kritiikkiä tästä, että hän, hän kannatti eugeniikkaa ja tiettyjä rotuoppia ja, ja – ja tota, joitakin hänen tekstejään on luettu tällaisina niin rasistisina. Ja mikä toisaalta on niin ymmärrettävää, että Uudessa Englannissa tuohon aikaan niin – Eugeniikalla oli tällainen niin mainstream-tieteen. Eli nyt puhutaan 1900-luvun alusta. Niin. Äh, tällainen viit viitta harteillaan, eli, eli, eli sitä – sitä ei niin kuin, kummeksuttu niin paljon kuin mitä sitten ehkä niin kuin, myöhempinä, myöhempinä aikoina. Eli Lovecraftkin halusi olla tällainen, niin kuin, seurata niitä trendejä, mitä sinä omana aikanaan pidettiin, pidettiin tieteellisinä. Mutta, mutta tässä on sit sellainen niin kuin, hauska, hauska niin kuin, twisti, mikä liittyy tähän niin kuin, tietynlaiseen niin kuin, tieteelliseen julkiseen persoonaan, joka on niin kuin, rationaalinen, jota sitten nimenomaan tästä porvarilliset ihmiset haluaa niin kuin, ylläpitää – niin, niin tätä niinku Lovecraft näyttää pitävän tällaisena niinku jonkinlaisena defenssinä, suojamuurina, mitä ihmiset rakentaa ympärilleen, että, että he niinku pysyisivät kasassa. Kun taas nähdään hänen kuvauksensa vaikka niinku alkuasukkaista, jotka, jotka käyttäytyvät niinku eläimellisesti, joilla itse asiassa tässä niinku Lovecraftin tietynlaisessa mythoksessa, joka nyt on debatinalainen, missä mielessä kyseessä on nyt tällainen – niin kuin selkeä, selkeä niin niin myytti tai maailmankuva ja missä mielessä se on sellainen no, vähän, vähän ad hoc, tiettyä tilannetta varten, tiettyä tarinaa palveleva niin kuin kehys, niin näillä niin kuin, alkuasukkailla on kumminkin paljon autenttisempi käsitys siitä, minkälainen todellisuus on kuin sit mm. tällaisilla poroporvarallisilla äh, niin kuin tiedemiehillä tai, tai – keskiluokkaa tai ylempää keskiluokkaa edustavilla niin kun, äh, ihmisillä, jotka sitten vaan, niin kun, äh, yrittää pitää kiinni semmoista periaatteista, jotka estää todella sitten ihmisiä näkemästä sitten, minkälainen todellinen on. Ja sehän todellisuus on, äh, se on niin kun, amoraalinen. Eli, eli, eli ei kosmoksessa ole mitään niin kun, oikeaa tai väärää. Eikä, se, tarkoitus tai ei, eikä mitään tarkoitusta, eikä eikä mitään tällaista. Ja sen, sen ikään kuin ymmärtäminen, että että kosmos ei välitä sinusta eikä kenestäkään ihmisestä, että ne ovat vaan ikään kuin tämmöisiä pieniä kärpäsen kakkoja siellä kosmoksessa, jolle ei ole mitään merkitystä, niin tämän Lovecraft ajatteli, että tästä nimenomaan hulluus syntyy tämän ymmärtämisestä. Ja se on ihan totta, että niissä tarinoissa on usein näin, että, että nämä porvarilliset henkilöt asuu sitten kaupungissa, ja sitten ne otetaan pois sieltä kaupungista, ne ajatetaan maalle tai sinne perämetsiin tai tuntemattomille saarille tai tutkimusmatkoille, jossa ne sitten joutuu luopumaan tietyssä mielessä tästä, tästä niinku mukavan porvarillisesta rationaalisuuden harhastansa. Joo, ja sitten myös yleensä nää, nämä päähenkilöt ne ei niinku varsinaisesti opi mitään, että tässä on tällainen, tällainen ero tähän muuhun viktoriaaniseen kauhugenreen genreen, eli, eli tyypillisesti ollaan kiinnostuneita siitä, että okei, no, me, mikä tämä henkilön kehityskaari on, että, että no, oppiiko se nyt jotain, muuttaako se toimintaansa, mutta Lovecraftilla yleensä ne vaan sit tappaa itteensä tai <laughs> sitten ne syödään. Tai, tai niin, tulee hulluksi. Niin. Eli, eli tavallaan, että et se, se on ehkä tietyssä mielessä vähän niin, kuin, sanoa niin kuin dramaattisesti köyhempi se, se tarinan kaari tässä niin kuin Lovecraftin kertomuksissa. Mulle tämä Lovecraftin tapa tuottaa kauhua on aina näyttänyt enemmän tai vähemmän uskonnolliselta. Uskonnolliselta just sen takia, että siinä paljastuu aina jollakin tavalla ihmisten arkiajattelun ja arkikategorioiden myös myöskin tämmöisen tieteellisen ajattelun ylittäviä asioita, jonkinlaisia transcendenteja asioita, mutta se ne asiat ja se maailma, mikä paljastuu, niin ei olekaan tällainen monien uskontojen hyvä tai hy positiivinen kuva, siitä, millainen se perimmäinen todellisuus on, vaan päinvastainen. Eli perimmäinen todellisuus on paha. Se on jollakin tavalla pahantahtoinen tai kokonaan on ihmisen näkökulmasta. Joo, tämä on ihan, ihan totta. Et se, että et voidaanko sit niinku Lovecraftin tätä kosmologiaa pitää, pitää uskonnollisena, niin, niin se, on, se on sitten vähän niinku määritelmäkysymys. Että, että siinä niinku tämä Lovecraftin nämä hirviöt – niin vaikka ne on tällaisia, että silloin kun ihmiset kohtaan, niin kaikki niin kuin ymmärryksen kategoriat menettää merkityksensä. Mutta ne olennot silti on, on vain niin materiaalisia olentoja. Ne, vaikka niitä kutsutaan jumaliksi, niin ne on silti samanlaisia niin olentoja enemmän vähän kuin mikä tahansa muu olento. Ne on vaan paljon vahvempia tai paljon niin kuin vanhempia. Mm. Ja, ja siinä mielessä se niin kumminkin tämmöisen niin kuin ateistisen niin kuin maailman sisällä, että siinä niin kuvataan jotakin tämmöistä, mikä ylittää, ylittää niin kuin tämän – inhimillisen ymmärryksen. No, ja ne ole, ne, ne, ne ne on yliluonnollisia. Joo, nimenomaan, että ne, ne, ne mm -hmm. on ole niin yliluonnollisia ne hirviöt. Että ne on ihan luonnollisia, mutta ne on vaan niin tosi erilaisia – kuin mitä niin kuin meidän arki, arkimaailmaan kuuluu. Ja no, sitä me tiedetään, että no, hän, hän oli ateisti – ja hän oli niin avoimesti niin antikristillinen ajattelija. Että näissä hänen novelleissaan hän esiintyy siellä täällä kristittyjä pappeja, – mutta ne yleensä syödään <tos> aika nopeasti tai ne häviää sitten niin selittämättömästi jonnekin. Ja hän sitten tässä – kertomuksessa on tästä Dagon-hirviöstä, eli tämä siis Dagonista on useampikin, joo, siellä on siellä yksi, kaksi, joo, siis yksi nimi, novelli, jonka nimi on vain pelkkä Dagon, ja toinen on sitten tämä Varjo Insmouthin yllä, kyllä. Joka, Aio, on erittäin, joo. Joo, joka on erittäin kuuluisa näitä. Niin, niin, si, si, siinähän, siinähän sitten niin vihjataan siihen suuntaan, että nämä, nämä – tota, Lovecraft-mythoksen hirviöt on näitä vanhan testamentin mm. Ja Mutta sitten tämä kristittyjen jumala esitetään – tämmöisenä heikkona jumalana, jonka sit, joka on vähäksi aikaa saanut niin kuin valtaa, mutta sen tulee niin kuin väistyä pois – sitten kun nämä muinaiset vahvat jumalat palaavat takaisin. No toinen henkilö, joka yleensä sitten liitetään – liikeisesti Lovecraftiin on tietenkin Edgar Allan Poe. Mm. Ö, myös tunnettu niin kuin kauhu, kauhukirjailija. Ää, hänen suhtautumisessa uskontoon oli taas niin – ja nimenomaan kristinusko on niin hyvin erilainen kuin Lovecraftilla. Eli se vähän vaihteli hänen niin kuin elämänsä eri vaihteissaan, mutta että hän kirjoitti muun muassa virsiä – ja hänen pääteoksensa on tällainen niin kuin uskonnollismetafyysinen spekulatiivinen teksti nimeltä Heureka – ei ole käännetty suomeksi, mutta pystyy mm. netissä, netissä lukemaan, lukemaan ilmaiseksi. Eli, eli niin kuin Poella oli taas tällainen niin paikoitellen melko niin kuin positiivinenkin suhtautuminen nimenomaan niin kuin kristinuskoon. Mm. Sekä Lovecraftilla että Poella on ollut valtava jälkivaikutus ja tämä kauhu-genre ihan Stephen Kingiin asti nykyäänkin elää sekä kirjallisuudessa että elokuvissa että TV-sarjoissa jatkuvasti, ja näitä samoja teemoja käsitellään siellä. Onko sitten jotain vähän toisenlaista näkökulmaa tähän kauhukirjallisuuteen tai tämän tyyppiseen ikään kuin uskonnollistyyppisen kauhun genreen, joka nyt vähän rikoisi näitä, näitä tota Lovecraftin ja Poen asettamia – tämmöisen viktoriaanisen, tietymäisen 1800-luvun tyyppisen kauhun rajoja. No tietenkin niin modernissa tieteiskirjallisuudessahan on niin hyvinkin monenlaisia kiinnostavia visioita, mutta tietysti ihan viime aikoina, viime kesänä – Luin, luin tämmöisen kiinalaisen kirjailijan nimeltä Xixin Liu, sen trilogian, joka, jonka ensimmäinen osa on nyt käännetty ihan vähän aikaa sitten suomeksi nimeltä kolmen kappaleen probleema, joka on, on tota, ehkä nyt kiinnostavinta tieteiskirjallisuutta, mitä nyt ihan vähän aikaa sitten – sitten on lukenut ja yhtenä syynä on ehkä se, että kirjailija on kiinalainen, ja hän kirjoittaa niin länsimaisen vinkkelin ulkopuolelta ja, ja siinä on sellainen kiva vierauden tuntu siinä tekstissä. Liustahan on tullut supersuosittua omassa maassaan, mutta myöskin länsimaissa, että tämä kolmen kappaleen problema –trilogia – on nyt käännetty tosi monille kielille ja voittanut palkintoja sekä Kiinassa että sen ulkopuolella, eli voi sanoa, että tämä on nyt jotenkin breakannut. Joo, ja, ja ehkä kertoo jotakin, että, että tämän kolmen kappaleen problem, kann, kannen kirjassa on Barack Obaman niin ihan plurppi, <laughs> eli, eli tällainen suositusteksti, jossa niin kuin Obama kehuu, että tämä on nyt, nyt niin kuin par, parasta niin kuin sitten viipalauden ruisleivän tämä, tämä niin kuin kirjallisuus. No, no mikä tässä tekee… Niin kiinnostavan ja kiinnostavan myös siitä, että minkä takia, mitä Obama nyt tässä niin suosittelee, on se, että Liu tietyssä mielessä kirjoittaa vähän niin kuin samanlaisessa genressä kuin, kuin Lovecraft, jossa on tällainen, että siinä käsitellään tämmöisen niin kosmisen toivottomuuden teemoja. Mm. Eli tämä kolmen kappaleen probleema, siinä lähdetään liikkeelle Kiinasta ja kulttuurivallankumouksista, jossa, jos oikein nyt on muista, niin Liun vanhemmat tapettiin ja ja, ja tästä sitten edetään niin tuhansia vuosia ihmiskunnan tulevaisuuteen, eli siinä pelataan hyvin niin isolla skaaloilla – ja haetaan sellaista ihmisen paikkaa kosmoksessa. Ja, ää, ja niin kuin, kun Obamalta oli erässä haastattelussa, kysytty, että no minkä takia hän tykkää näistä Liun teoksista, – niin Obama oli sanonut, että, että, että, että hänen omat ongelmansa niin alkaa noittaa pieniltä ää, sen niin – niin näkymän rinnalla, minkä Liu sitten näissä omissa teksteissä avaa. Ja, ja niissähän että niin nimenomaan tällainen niin ihminen kosmoksessa on, on tämä, tämä keskeinen teema. Ja, ja niin Liu, hän, hän myös kuvaa niin uskontojen roolia siinä, mutta mm. että, että hänellä on tällainen niin – tietyssä mielessä voi sanoa ehkä niin hyvän tahtoinen asenne uskontoen, eli hän ei niin – hän erityisemmin niin erityisemmin kritisoin niitä, hän vaan niin toteaa, hän kuvaa niitä, että ihmiset toimii tällä tavalla näin, että siinä taustalla saattaa olla, olla sitten ehkä – ja hän näyttää tuntavan aika hyvin läntiset traditiot ja mm. ehkä jopa niin läntistä mystistä teologiaa, ähm. eli, eli tavallaan – ja, ja hänellä on tällainen niin eksistentiaalinen raivo kyllä, kun hän kirjoittaa, eli hän on aika pettynyt ihmisiin, hän on niin pessimistinen, mikä näyttää niin näyt – täytyy muun mm. muassa siinä, että siinä lähdetään hyvin pitkästä tästä kulttuurivallankumouksen kuvauksesta liikkeelle, jossa mm -hmm. ihmiset massa toimii niin kuin, todella niin kuin epärationaalisesti. Ja tämä on semmoinen teema, mikä jatkuu niin siinä trilogiassa ihan koko ajan, että, että tulee joku kriisitilanne, ihmiskunta löytää itse tällaisen kriisin edestä – ja sitten ne alkaa toimia, mutta ne alkaa toimia ikään kuin paniikissa, ja sitten ne keinot, millä ne yrittää tätä kriisiä hoitaa, niin on aina huonot, josta sitten seuraa se, että tilanne pahenee, ja tämä ikään kuin tapahtuu uudestaan, ja uudestaan ikään kuin tämä kulttuurivallankumouksen trauma, niin aina vaan sitten eri hmm. ihmiskunnan historian vaiheessa toteutuu uudelleen ja uudelleen. Joo, ja, ja siinä niin kun, lopulta, siinä päädytään semmoisiin teemoihin, mitä, mitä voidaan pitää, mitä ehkä jossakin mielessä uskonnollisena – tätä nyt kirjaa nyt sen loppuratkaisuja spoilaamatta. Mutta siinä kävellään semmoista aika hienoa, hienoa linjaa sitten tällaisen ää, kuin Lovecraftilaisen – kaiken imevän niin kuin pyörteen niin kuin reunalla, jossa sitten mietitään koko ajan, että, että onko – on, onko ihmiselle minkäänlaista niin kuin paikkaa tässä, tässä kosmoksessa, jossa ihminen voisi löytää jonkinlaisen niin kuin rauhan tai se, niin kuin tarkoituksen sille, että, että, että, että, että miksi me ollaan täällä? Se konflikti näyttäisi olevan sekä sillä Lovecraftilla että, että liulla tällainen näiden ihmisen odotusten ja arvojen ja tällaisten halujen, suhde sitten siihen, että millainen se perimmäiden todellisuus lopulta on. Ja, ja nämä, nämä ei niin oikein sovi yhteen, että me odotetaan jotain hyvää, me odotetaan jotain toivomisen arvosta, että, että maailma ikään kuin vastaisi siihen meidän huutoon. Mutta se ei aina vastaakaan. Mm. Joo, ja useimmiten nimenomaan se ei, ei, ei vastaa. Ja se, mikä, mitä mä pidän niin kiinnostavan, on nyt sekä niin Lovecraftissa että Liussa, – että, että tavallaan se visio, mikä sieltä tulee, niin se on tämmöinen niin universaali happo. Eli, se se, se niin polttaa tieltään kaiken. Eli, eli se, että jos joskus näytät, että, okei, että tällainen niin populaarikulttuuri – että siinä on niinku antikristillisiä piirteitä. No, Lawcraftin tapauksessa siinä nimenomaan on, mutta jos katsotaan tarkemmin, että mitä, mitä niissä nyt sitten niin tarjotaan, niin sehän on tällainen, että se on, se on kriittinen kaikenlaisia tällaisia niinku simplistisiä mm -hmm. maailmankuvia vastaan. Eli, eli tää niin Liun visio, se on, se on, voisin kuvitella, että se on, se on ateistille aivan yhtä haastava kuin, kuin vaikka niinku teistille – tai, tai jonkin niin muun uskonnan edustajalle. Eli, eli siinä tavallaan tällainen, ää, siinä annetaan tämmöisten kosmosten kylmien tuulten puhaltaa niin täysillä niin kuin vasten mm. ihmisten kasvoja. Ja, ja niin katsotaan se, että, että mikä tämä niin todellisuus paljastuu meille raakana, niin mikä tässä, niin kuin, mikä kestää – niin ja sen sijaan, että tota meille jäisi ajatus tällaisesta ihmisen hyvyydestä ja kosmisesta tai kehityksestä tai ihmiskunnan kehityksestä tai tällaisesta rationaalisuudesta, jotka on monien tällaisten sekulaarien ajattelijoiden ehkä kannattamia, hyväksyviä ajatuksia. Kaikki menee parempaan suuntaan ja ihmiset on hyviä pohjimmiltaan tämän tyyppinen humanismi, hmm. kehityshumanismi, niin se ei saa mitään kyllä pintaa – tai se ei saa kyllä mitään tukea tästä liusta eikä Lovecraftista. Joo, no ei ainakaan Lovecraftista. Se, että, että liu on ehkä – se on taitavampi, taitavampi kirjoittaja siinä mielessä, että hän ehkä salaa ne, niin kuin omat motiivinsa paremmin mm. ja, ja se, että, että, että tavallaan – tietyt, tietyt henkilöt, jotka siellä sitten niin jossakin mielessä nousee sankareiksi, niin he, heitä voidaan ehkä kuvata tämmöisen – tietynlaisen niin uskonnollisen sankarimyytin kautta, ää, jossa sitten yhdistyy vähän erityyppisiä traditioita, mutta – mutta se niin resepti, mikä sieltä tarjotaan, niin ei ole sellainen, että, että se lääke olisi mitenkään helppo niellä. Mm. Hyvä tarina on usein yksinkertainen ja monet niistä tarinoista, joita me tunnetaan ja jota, jotka välittyy jatkuvasti eteenpäin, erilaiset raamatun kertomukset ja sadut ja muut tällaiset, niin, niin ne on yleensä niin rakenteeltaan yksinkertaisia. Niissä maailma ei ole mitenkään erityisen monimutkainen näissä Liun kertomuksissa taas näyttää siltä, että, että maailma on varsin kompleksinen ja nimenomaan niin moraalisessa mielessä kompleksinen. Sen sijaan, että olisi vain hyvä ja huono ratkaisu, hyvä ja paha ratkaisu, on aina kaikenlaisia ratkaisuja, joista vaikka kaikki voi olla huonoja. Eli ne on ta tavallaan tosiaan niin moraalisesti haastava se todellisuus. Joo, eli, eli tota, jos ikään kuin palataan siihen, siihen mistä vähän niin lähdettiin liikkeelle, eli että mikä tämä näiden niin kuin populaarikulttuuristen tarinoiden merkitys ja mahdollisesti tämä niin kuin vaikutus, koska hän haluaa myös vaikuttaa meidän tämmöiseen sosiaaliseen imaginaatioon, niin mitä siitä pitäisi ajatella, niin ehdottomasti tämmöinen niin kuin tarinat, jotka niin kuin, ö, niin kuin ikään kuin paljastaa sen maailman niin kuin monimutkaisuuden, niin ne on ehdottomasti paljon hyödyllisempiä – kuin sit sellaiset, jotka, joissa ikään kuin, niin kuin palautetaan tämä maailman kompleksisuus johinkin niin äärimmäisen niin yksinkertaisiin niin ratkaisuihin. No mainitsit toki, että, että monet niin hyvät tarinat on, on yksinkertaisia, mutta, mutta niin kuin yksinkertaisuuskin voi niin kuin näyttäytyä niin kuin kahdessa erityyppisessä – muodossa. Okay. Ja, ja yksi tällainen niin kuin, tapa, tapa jakaa tarinat on se, että me voidaan niin kuin, jakaa niin kuin, sanotaan, myytteihin ja vertauksiin. Ja, ja tietenkin tämäkin on niin kuin, yleistys. Monet tarinat voi, voi olla niin kuin, ehkä jotain, jotain muuta, mutta on tällainen niin kuin, heuristinen avaim, jossa me voidaan niin kuin, katsoa niin kuin, näitä tarinoita, mitä meille niin kuin, kerrotaan. No – nyt tällainen niin kuin New York Timesin kuuluisa kolumnisti ja kirjalla David Brooks esitti juuri tämän tyyppisen huomion niin kuin nykyajan tunnetuimmasta ehkä tai niin kuin puhtaassa rahassa mitattuna niin vaikutusvaltaisimmasta. Niin mythoksesta, joka on tämä Marvel-saaga, jonka, jonka niin viimeisin suuri installaatio oli tämä niin Avengers-elokuva, tai Infinity Warin ensimmäinen osa. Niin, eli nyt puhutaan kapteeni-amerikasta, rautamiehestä, torista, hulkista, koko, mm. koko kattauksesta. Joo, eli, eli tota, et, niin Brooks tekee tällaisen huomion, että no ei ainoastaan niin Marvel-saaga, vaan monet, niin muutkin tarinat, ne ovat tällaisia niin myyttisiä. Ja myyttisiä nyt siinä mielessä, että, että jos mennään niin katsomaan niin ihmiskunnan aivan aamunkoiton tällaisia myyttisiä tarinoita, niin siellä on niin hyvin selkeät kuvaukset siitä, että siellä on tämmöiset niin kuin pahat alkuhirviöt ja sitten on sankari, joka taistelee taistelee niitä niin kuin pahoja alkuvoimia vastaan. No niin kaikissa niin toimintaelokuvissa ja tämmöisissä supersankarielokuvissa tyypillisesti toistuu tämä sama, mm. äh, sama teema, eli on aivan selvää, kuka, kuka on paha, on aivan selvää, kuka on sankari ja sitten Olennaista on vaan se, että, että miten se, niin kuin se paha saadaan nyt niin kuin voitettua. Ja, ja kuinka se sankari jotenkin voittaa myös itsensä usein siinä, kasvaa jotenkin. Joo, eli, eli siinä on, on tällainen, niin se sankari joutuu harjoittamaan tiettyjä tämmöisiä niin kuin sotilaan hyveitä, mm. että, että, että se niin kuin rohkaistuu ja, ja niin kuin ehkä uhraa itsensä ja, ja, ja tämän tyyppisiä. Mutta että siinä on aina se, että, että se, se hyvän ja pahan ää, raja on äärimmäisen selkeä näissä myyteissä. No. Sitten mitä nämä vertaukset on, niin tästä niin Brooks että tämä on tällainen, ää, tämä vertausten maailma mikä nousee niin kuin, ensin niin juutalaisesta ää, niin aineistosta ja sitten ehkä niin saavuttaa jonkinlaisen kulminaatiopisteen sitten sitten niin Uuden evankeliumeissa ja sitten kristillisessä traditiossa, jossa sielläkin käydään tätä taistelua niin hyvän ja pahan välillä, mutta, mutta siellä niin se – Suurin ongelma ei ole, niin kuin, ikään kuin nyt käytetään anakronista ilmaista, että se, että, että kuinka tämä niin kuin, tuomiopäivän kellon laskuri saadaan niin kuin, pysäytettä, <höhö> miten se superaseen riistetään sieltä pahikselta, miten se pahis tapetaan, vaan olennainen kysymys on se, että, että, että olenko minä se pahis. Mm, joo. Ja, ja, ja tämähän on sitten nyt, siis Marvelia vastaanhan kilpailee toinen imperiumi eli tämä DC Comics, jossa sitten on teräsmies ja Batman. Ja Batman. Ja jos niin Batman toimii enemmän tässä, niin kuin voisi sanoa, uusitestamentillisessä genressä. Eli, eli ba Batmanin tämä perusongelmahan on se, että, että kuinka hän voi olla muuttumatta jokeriksi. Mm. Ja, ja se, mitä jokeri haluaa tehdä, on se, että hän haluaa niin osoittaa Batmanille, että, että hän on itse Batman on aivan samanlainen kuin hän itse. Eli ja tämän, Batman on hirviä. Joo, eli, ja, ja, ja Batman joutuu niin taistelemaan koko ajan sitä houkutusta vastaan. Ja tämähän on, on niin kuin tarinana hyvin erityyppinen kuin sitten vaikka, se, että kun Marduk taistelee niin Tiamat alkuhirviön kanssa. Ää, et, et tässä niin kuin joudutaan kysymään se, että et, et, et okei, mä luulin olevani tämä sankari Marduk, mutta mitä jos mä olenkin se Tiamat? Mm. Tai että tuo, jota mä pidinkin pahana, niin mitä jos se onkin hyvä? Ja, ja tämä on tällainen hyvin niin kuin erilainen tapa, tapa kertoa näitä tarinoita. Ja nyt Brooks esittää tämmöisen niin kuin huolenaiheen, mikä liittyy tähän, että, että missä mielessä popkulttuuri on ikään kuin harmitonta ajaviitettä, ja missä mielessä se on tällainen kulttuurinen voima, joka muuttaa meidän ää, käsitystä siitä, miten me tulkitaan todellisuutta. Ja Brooks sanoo, että, että, okei, että no suurin osa niin kuin vaikka nykyelokuvista elokuvista on, on tällaisia niin kuin myytillisiä, eli, eli, eli ne vahvistaa – äärimmäisen helppoja, yksinkertaistavia viholliskuvia, mm. jossa on aina se, että okei, että mä tiedän, että mä oon hyvien puolella, no on pahat, meidän täytyy tuhota nuo pahat. Ja, ja niin nyt tämänhetkisessä amerikkalaisessa poliittisessa kulttuurissa, niin, niin pitää tätä niin vähän ongelmallisena. No tietenkin sitten on olemassa niin kuin, ää, tarinoita, jotka kertoo niin toisen tyyppisen, mutta että nämä ei ehkä sellaiset ole että ne, ei, no, no, ne samat tyypit, jotka menee niin katsoa niin Marvelia, ei me katsoa vaikka tätä Three Billboards Outside Ebbington. – Ebbing, Missouri. – Missouri, mm. joka on aivan niin huikean hieno kertomus nimenomaan tässä niin vertausten genressä. Okay. Eli, eli siinä, niin kuin, siinä on, on niin ihmisyhteisöä vaivava paha, jossa sitten niin tavallaan – mikä näyttääkin aluksi hyvin yksinkertaiselta, mutta sitten se niin komplisoituu se kuvaus, ja sitten niin ihmiset joutuu niin yllättäviin tilanteisiin tekemään valintoja, miettimään omia motiivejaan. Ja, että tällaisia on, mutta, mutta kuinka paljon näitä sitten taas niin katsotaan, jotka olisi ehkä, niin mä veikkaisin, että Brookshan ei nyt nimenomaan tätä, ei, tätä elokuvaa ei mainitse, mutta hän todennäköisesti pitäisi niin hyvin paljon tästä, että tämä olisi sellainen, joka antaisi meille niin kulttuurinen semmoisia niin avaimia, jotka auttaa meitä purkamaan sitten ja niin näkemään – tämä niin todellisuuden monimutkaisuus paljon niin selkeämmin, ehkä asemoimaan itteemme suhteessa siihen paremmin. Ja, ja tässä mielessä tämän tyyppinen populaarikulttuuri voisi olla sellainen, mikä, millä on niin aidosti – niin myönteinen voima ja, ja se, että kuinka se niin – kuin, auttaa meitä niin ajattelemaan ja suhteuttaa itseemme siihen, mitä meidän ympärillä on. Viime vuonna tuli kuluneeksi, vuonna 2018 tuli kuluneeksi sata vuotta suuren venäläisen kirjailijan Aleksander Solzhenitsinin syntymästä, ja, ja edustaa on nyt varmasti näitä vertauksia enemmän kuin myyttejä, koska hänellä on tämä kuuluisa lainaus, mikä nostetaan aina esiin tästä hänen kirjastaan kulaak valkileerien saaristöissä, hän sanoi, että hyvän ja pahan rajaa ei me ihmisten välillä, vaan ihmisten, jokaisen ihmisen sydämessä. Joo, kyllä, ja tämä, tämä nimenomaan on, on näen sen tässä niin tämän Brooksin analyysin taustalla, että siinä haetaan nimenomaan sitä, että, että tällainen, että jos populaarikulttuurissa on jotakin pahaa, niin, niin silloin se on, on sitä, mikä niin kuin vahvistaa tätä tällaista niin kuin, öö, niin kuin, niin kuin vääristyneitä vastakkainasetteluita ja, ja niin estää ihmisiä niin analysoimasta omaa itseään. Mutta on olemassa sellaisia kulttuurimuotoja, jotka niin kuin, ja nimenomaan populaarikulttuurimuotoja, jotka niin kuin, johtaa, johtaa tämän tyyppiseen niin kuin, omia toiminnan analysoituun.